și în și pe pământ, El și sfânt. Din partea studioului de emisiune de Radio Creștin, Evanghelia Lumina Vieții, vă vine iubiți ascultători, programul I041. Textul lecțiunii noastre de astăzi ne aduce în fața versetului 33 de la Evanghelia după Ioan capitolul 3, verset cu care ne vom începe studiul în curând, după ce mai întâi, am să relatez o istorie adevărată, petrecută cu mulți ani în urmă, în statul Irlanda. Cuceritorul pașnic, Toban Matthew, care s-a născut în anul 1790 și a trăit până la 1858, s-a născut în Irlanda. În vremea aceea, țara lui se zvârcolea în plasa alcoolismului și a sărăciei. Matei, căci așa este numele lui în românește, a intrat în rândul capucinilor. De prima dată a vrut să câștige tineretul să se deprindă cu o viață curată, cumpătată, economicoasă, cinstită. A adunat copii orfani părăsiți. În anul 1832 a amenajat un spital pentru bolnavi de holeră. Holera s-a sfârșit, dar beția nu. A insistat prin rugăciune la tronul lui Dumnezeu, a organizat un colectiv din bețivi care și-au luat angajamentul de abstinență voluntară. Scopul colectivului era salvarea bețivilor. La 10 aprilie 1838, în prezența a 59 de oameni, a declarat și a trecut pe foaie de hârtie următoarele. Eu, Teodor Matei, promit solen și jur cu ajutorul lui Dumnezeu să mă rețin de la consumarea băuturilor alcoolice și că depinde de mine, voi ocroti și pe alții de la astfel de fapte. Toți cei prezenți au consimțit de asemenea la textul notat. Semența de muștar s-a dezvoltat într-un copac mare, la ombra căruia Irlanda, Anglia, chiar și fiii Americii au decis pentru o viață de abstinență, pentru o viață nouă în Hristos. Matei a convocat o ședință deschisă populară pentru informarea opiniei publice. După o lună de la înființare au avut loc următoarele. S-au înscris peste 4.000. Peste 3 luni s-au înscris 25.000. Iar la sfârșitul anului, pe listă erau înscriși 156.000, care au depus jurământul. A fost chemat în toate regiunile țării. Vino, ajută-ne, se spunea. Acțiunea a devenit un cel măreț pentru țară, pentru popor. Satisfăcând chemările în Irlanda, a ajuns un om foarte apreciat. Prima stație era la Limerick. În expunerea lui a făcut cunoscut efectul dăunător al alcoolului. Patru zile a petrecut aici. A fost primit cu multă animație. Ispita vinului, spunea el, este ca vorbele șarpelui către Eva. Ne -e greșit, nu o să muriți, așa spunea șarpele Evei. Poți să te împotrivești la toate, numai la dragoste nu. Din cuvintele lui Matei, radia dragoste, o dragoste fierbinte. Adepții se înmulțeau. În Waterford, 80 de mii de oameni au depus jurământul. Numele lui a fost de mulți pomenit în palatele Dublinului, precum și în colibele pescarilor. Era atât de estimat încât și cei ce au avut pagube au elogiat persoana lui. Au numit munca lui o cruciadă nouă. Au ajuns și la Londra, și acolo a ajuns cu ceritorul pașnic. Comunicau sosirea lui prin afișe mari. În cele mai mari parcuri au ridicat amvoane, unde se perindau aproximativ 30 până la 50 de oameni zilnic s-au perindat cu miile pentru jurământ. La plecare, cotidianul Times scria Părintele Matei este petrecut de un milion de binecuvântări protestante. În Westminster a trebuit să fugă de huliganii angajați de fabricanții de alcool. Regina Angliei a virat din casieria personală o sumă considerabilă pe care el a împărțit-o săracilor. La data de 2 iulie 1949 a plecat într-o călătorie în Statele Unite. A fost oaspetele New Yorkului. Primarul orașului a organizat 300 de aduneri populare. Au depus jurământul 600 de mii de oameni pentru organizația sa, a călătorit în 26 de state. Primarul orașului a organizat un festival luxos în cinstea lui. La această muncă intelectuală și fizică, peste puterile omenești, a făcut o apoplexie mortală. La înmormântarea lui au participat 50 de mii de oameni. Opera lui Matei, în extinderea ei, a fost de mare amploare. În emisiunile viitoare vom avea câteva mărturii care vor dovedi eficiența maximă, deosebit de mare, impactul pe care l-a avut această organizație a lui Matei asupra publicului. Cu privire la păcatul acesta al beției, și nu numai cu privire la acesta, ci și la altele, trebuie să fim cinstiti și să recunoaștem cât este de greu să te debarasezi, să fii eliberat de un păcat, de o stare de robie în care ai trăit zeci de ani de zile, poate o viață întreagă. Mulțumesc lui Dumnezeu că acest păcat nu m-a stăpânit niciodată, dar sunt alte apucături păcătoase în care am trăit, al căror rob am fost ani de zile și sunt conștient de lupta imensă pe care trebuie să o ducă un suflet pentru a ieși dintr-o stare de aceasta. Dar mai conștient de lupta aceasta grea care se dă, sunt de puterea lui Dumnezeu care ne este pusă la dispoziție și pe care o putem folosi toți cei care vrem. Bătălia principală nu se dă asupra păcatului în sine, ci asupra voinței noastre. Odată ce noi ne-am predat voința cu fermitate lui Dumnezeu și spunem, da, Doamne, din toată inima, doresc să fiu eliberat, Odată ce noi ne-am predat aceasta și luăm cu seriozitate calea mântuirii, Dumnezeu face minuni neasemuit, neînchipuit de mari. Facă Domnul ca și aceste discuții pe marginea păcatului beției să trezească la adevăr și la realitate pe mulți oameni care sunt păscuți și robiți de acest păcat și în același timp să trezească la realitate și la adevăr pe cei care comercializează băuturi alcoolice, făcându-i conștienți de cota parte de răspundere pe care o au alături de toate nenorocirile aduse de această otravă. Doamne Dumnezeule, Tată cerești, ajută-ne te rugăm să primim și astăzi puterea ta eliberatoare, nu numai din păcatul biției, ci din tot ceea ce ne mai ține robi, păcatului lui Satan, și în schimb să primim eliberarea ta, să trăim plin de pace, bucurie și liberi în Duhul Sfânt, amin. Cine are putea, să stea iertare? Pentru păcatul tău cel mare? Cine are putea? Cine are putea? Iisus Dumnezeiescul este Domnul Isus este prietenul minunat și nu numai un prieten ca toți prietenii, El are toată puterea în cer și pe pământ. Și el poate să poruncească cu putere tuturor duhurilor rele care te-au stăpânit până acum, tuturor pricinilor de amărăcine din viața ta să te părăsească și acestea te vor părăsi pentru că toate ascultă de el. Condiția este să vii la el, să recunoști că ești păscut de una sau mai multe stări de păcat pe care le ai în viața ta, dacă nu ai încă întoarcerea la Dumnezeu să-i cer să te facă el copil al său, și după aceea mărturisind în fiecare zi toate apucăturile păcătoase pe care le descoperi în viața ta, vei găsi cu uimire, cu uimitoare bucurie că El poruncește și toate te lasă, făcându-te un om liber și putând să te bucuri de toată pacea, bucuria și nădejdea pe care El le pune în schimb. Domnul să ne ajute pe toți și să îndrăznim să venim la El, să facem din El prietenul nostru minunat. Iubiți ascultători, ne aflăm așadar în versetul 33 al capitolului 3 de la Evanghelia după Ioan, verset pe care îl voi citi în date urmat de explicațiile care îl însoțesc și după aceea, cu voia și ajutorul lui Dumnezeu, cât și prin bunăvoința dumneavoastră pe care o arătați ascultând emisiunile, vom parcurge încă vreo câteva versete înainte, atât cât timpul ne va permite și răbdarea dumneavoastră ne va îngădui. Versetul 33 face parte dintr-o convorbire a lui Ioan Botezătorul cu ucenicii lui care veniseră la el intrigați de faptul că de acum, de când apăruse Domnul Iisus și a intrat în lucrarea publică, oamenii se duceau la el. În încheierea discuției cu ei, Ioan Botezătorul le spune următorul. Cine primește mărturia lui, referindu-se la Domnul Iisus, adeverește prin aceasta că Dumnezeu spune Adevărul. Omul poate să primească sau să nu primească mărturia Domnului Isus, după cum vrea el. Deci este liber să facă una sau cealaltă. Domnul Isus însă nu întrebuințează puterea lui ca să-l forceze pentru a-i primi mărturia. Adevărul nu se năpustește asupra omului, ci vine blând, bate încet la ușa inimii lui și așteaptă. Domnul Iisus vorbea despre lucrurile văzute și auzite în cer, dar lucrurile acestea nu le primea nimeni. Mărturisirea lui trecea peste puterea de pricepere a omului firesc și de aceea trebuia naștere din nou. Nu înseamnă că adevărul piere dacă omul nu vrea să-l primească. Cine însă îl primește ajunge la lumina care dă adevărata fericire după care oamenii fug în zadar, căutându-o în întunericul lumii acestea blestemate. Cine primește mărturia lui, spune eu Botezătorul despre Domnul Isus, adeverește prin aceasta că Dumnezeu spune adevărul. Cât de mare cinste îi se dă omului care primește mărturia Domnului Isus. el devine un martor al lui Dumnezeu, creatorul Universului, adeverind că spusele lui sunt adevărul. Omul este singura ființă pământeană cu rațiune pe care Dumnezeu a ales-o să-l mărturisească, să-i înalțe adevărul cuvântului său. Dragul meu, ești tu gata să primești mărturia Domnului Isus și în felul acesta să devii martorul lui Dumnezeu pe pământ? Cine primește mărturia Domnului Isus se vede din trăirea lui și apoi din vorba și lucrarea lui. Deci, Dumnezeu spune adevărul, dar tot ce spune El se și înfăptuiește, așa cum se arată la Psalmul cu 33,9. Dovadă că Dumnezeu spune adevărul este că toată creațiunea Lui e adevărată. Cu ce credincioșie răsare și apune soarele? Da, numai Dumnezeu spune adevărul, iar dintre oameni, numai acela care este născut din Dumnezeu, care are gândul lui Dumnezeu, acela poate spune adevărul. Dumnezeu spune adevărul pentru că numai El îl cunoaște pe deplin, iar pe de altă parte, rezumatul lucrurilor pe care le spune omului este Domnul Isus Hristos. Domnul Isus spune în an 5, Și tatăl care m-a trimis a mărturisit El însuși despre mine. Nimeni nu poate veni la mine, dacă nu l-a trage Tatăl, spune Domnul Isus, care m-a trimis. Așa că oricine a ascultat pe Tatăl și a primit învățătura lui, vine la mine. Așa stând lucrurile, înseamnă că pentru a cunoaște pe Domnul Isus trebuie să ascultăm de Dumnezeu. Tatăl mărturisește pe fiul și fiul mărturisește pe Tatăl. Aici, în această mărturisire, este adevărul. Cel ce vine din cer este mai presus de toți. El mărturisește ce a văzut. Cine primește mărturia lui, adevărește prin aceasta că Dumnezeu spune adevărul. Domnul Isus a venit ca să ne aducă adevărul lui Dumnezeu, el însuși fiind adevărul mărturisit de Dumnezeu, adevăr viu, adevăr trăit, adevăr spus pe limba noastră, așa ca să-l putem înțelege și să-l putem primi. Dar chiar pe el, adevărul întrupat, nu l-au înțeles și nu-l înțeleg oamenii. Felul lui de-a fi nu se potrivește cu gândirea omului născut în păcat, obișnuit cu niște el din lumea păcatului. De aceea trebuie naștere din nou. Nici ta ucenicilor n-au înțeles pe Domnul Isus până la primirea Duhului Sfânt. Duhul Sfânt, Duhul adevărului, călăuzește în tot adevărul pe omul care l-a primit, cum vedem la Ioan 16 și la Ioan 14. Cel care a primit cu adevărat, prin credință și pocăință, pe Domnul Isus ca Mântuitor, primește apoi, la nașterea din nou, pe Duhul Sfânt, Duhul Adevărului, ca și călăuzitor în tot adevărul. El, pe măsură ce crește duhovnicește, seamănă tot mai bine cu Domnul Isus, având felul lui în toate. Cine seamănă cu Domnul Isus este născut din nou. Are Duhul Sfânt. În cine nu se văd trăsăturile Domnului Isus, nu este născut din nou. Nu are, deci, Duhul Sfânt, chiar dacă se văd anumite talente în viața lui. Cel născut din nou primește mărturia Domnului Isus în acele laturi ale adevărului pe care încă nu le-a cunoscut, iar după ce primește această mărturie, o înalță tot timpul și în fața oricui. În versetul următor, în versetul 30 34. În legătură cu mărturia depusă de Ioan Botezătorul pentru Domnul Isus, citim Căci acela pe care l-a trimis Dumnezeu, vorbește cuvintele lui Dumnezeu, pentru că Dumnezeu nu-i dă Duhul cu măsură. Iată, iubiți ascultător, un semn limpede și puternic, prin care putem cunoaște fără greș pe trimisul lui Dumnezeu, și anume, El vorbește cuvintele lui Dumnezeu. Sunt mulți trimiși în lume care se dau drept trimiși ai lui Dumnezeu sau ai Evangheliei. Noi să nu primim nimic din partea lor dacă nu spun clar cuvintele lui Dumnezeu mai întâi cu viața, cu trăirea și apoi cu gura lor. Cuvintele lui Dumnezeu nu sunt altceva decât cuvântul scris al lui Dumnezeu, cuvântul noului legământ, fără niciun amestec din vechiul legământ, și fără niciun adaos din orice altă parte, din înțelepciunea și tălmăcirea din interpretarea omului. Cuvintele lui Dumnezeu sunt adevărul veșnic, nesupus schimbării. Apostolul Pavel ne spune în epistola sa către galateni în felul următor. Dacă noi sau chiar un înger din cer ar veni să vă propovăduiască o altă evanghelie, să fie anatema. Cuvintele lui Dumnezeu sunt cuvântul, logosul, adică Hristos, felul lui de a fi. Numai atunci suntem trimișii lui Dumnezeu când vorbim cuvintele lui care nu contrazic litera și duhul scripturii, adică a cuvântului său scris. Cine vorbește dintre ale lui sau de la oameni care au vorbit dintre ale lor este de la diavolul care totdeauna vorbește din ale lui cum ne este arătat la Ioan 8, cu 44. Ispititorul este prezent ori de câte ori deschide în gura, ca să ne abată vorbirea din matca cuvântului scris al lui Dumnezeu. Atunci facem lucrarea lui distrugătoare și nici de cum lucrarea lui Dumnezeu, chiar dacă ne folosim de numele lui Dumnezeu și de cuvinte din Scriptură. Cuvintele lui Dumnezeu duc într-un singur punct și anume... Unirea omului cu Dumnezeu, izbăvirea lui de subrobia euului său și a lumii păcatului. Cuvintele lui Dumnezeu fac pe om sfânt, adică neamestecat și îi dau felul de a fi al lui Dumnezeu în gândirea, vorbirea și lucrarea lui. Cuvintele lui Dumnezeu duc pe toți cei care le-au primit în trupul lui Hristos, în desăvârșită unitate, în dragoste și părtășie, spre slava lui Dumnezeu. Căci acela pe care l-a trimis Dumnezeu, ne spune aici cuvântul, vorbește cuvintele lui Dumnezeu, pentru că Dumnezeu nu-i dă Duhul cu măsură. Așa după cum era Domnul Isus ca om pe pământ, așa trebuie să fie și urmașii săi. Dumnezeu Tatăl dă tuturor copiilor săi, oamenii născuți din nou, Duhul Său Cel Sfânt, ca să poată înfăptui lucrarea Lui în lumea care are nevoie de mântuire. Numai cine are Duhul Sfânt, are adevărul ca Duh, căci nu e de ajuns numai învățătura adevărului, ci trebuie și Duhul adevărului. Cine are Duhul Sfânt, Duhul adevărului, cunoaște pe deplin lucrurile lui Dumnezeu, pentru că Dumnezeu este Duh și le poate descoperi omului născut din nou, născut din Duh, cum zice și Sfântul Apostol Pavel. Spune el, nouă însă Dumnezeu ni le-a descoperit prin Duhul Său, căci Duhul cercetează totul, chiar și lucrurile adânci ale Lui Dumnezeu. În adevăr, cine dintre oameni cunoaște lucrurile omului, afară de Duhul omului care este în el? Tot așa, nimeni nu cunoaște lucrurile Lui Dumnezeu, afară de Duhul Lui Dumnezeu. Și noi n-am primit Duhul lumii, ci Duhul care vine de la Dumnezeu ca să putem cunoaște lucrurile pe care ni le-a dat Dumnezeu prin Harul Său. Acesta este un citat scos din 1 Corinten, capitolul 2, versetele 10 până la 12. Într-adevăr, numai Duhul Sfânt ne poate ajuta să cunoaștem adevărul și prin el putem cunoaște pe Domnul Isus. Duhul Sfânt transpune adevărul în ființa noastră, făcându-ne una cu El. Prin Duhul Sfânt, adevărul nu ne aparține ca ceva necesar sau învățat, ci ca un lucru din ființa noastră. Mijlocul prin care Duhul Sfânt ne învață adevărul este descoperirea, iar pe Domnul Iisus și prin El, pe Dumnezeu îl cunoaștem numai în măsura acestei descoperiri primite de la Dumnezeu prin Duhul Sfânt. Cine este trimisul lui Dumnezeu are Duhul Sfânt și cine are Duhul Sfânt vorbește cuvintele, cuvântul lui Dumnezeu. Orice abatere de la cuvântul scris al lui Dumnezeu este o abatere de la adevăr, o abatere de la Duhul adevărului. Iată cuvântul lui Dumnezeu ne-a vorbit și astăzi. Cine are urechi să asculte. În versetul 35 Ioan Bătezătorul continuă în felul următor. Tatăl iubește pe Fiul și a dat toate lucrurile în mâna Lui. Numai Cel care a devenit Fiul al Tatălui Ceresc, născut din nou prin credința în Domnul Iisus Hristos, numai Acela primește lucruri din mâna Lui, pentru că numai El știe ce să facă cu ele. Cel născut din Dumnezeu are firea Lui Dumnezeu, seamănă cu Dumnezeu și este moștenitorul lucrurilor Lui Dumnezeu. El adună ceea ce adună Dumnezeu și risipește, nimicește, ceea ce risipește Dumnezeu. Cel născut din Dumnezeu nu mai are voia lui proprie drept călăuză, ci voia lui Dumnezeu stă pe tronul inimii sale și îl călăuzește în tot timpul. Cel născut din Dumnezeu își găsește desfătarea și bucuria în adevărul lui Dumnezeu, în cuvântul lui scris, pe care îl ascultă și căruia i se supune în totul. De ce tatăl a dat fiului toate lucrurile? Răspunsul este, pentru că fiul s-a dezbrăcat pe sine și s-a supus în totul, totului tot, numai lui tatăl. El, fiul, zicea așa, mâncarea mea este să fac voia celui ce m-a trimis și să împlinesc lucrarea lui. Numai în măsura renunțării la noi înșine, la voia noastră, în acea măsură primim din partea lui Dumnezeu lucruri cu care apoi ne pune în lucrarea lui. Tatăl iubește pe fiul, ni se arată aici, adică tatăl iubește felul de a fi al fiului care îl ascultă în totul și din pricina aceasta a dat toate lucrurile în mâna lui. Unui străin de firea și cauza lui Dumnezeu Dumnezeu nu-i dă nimic din tainele sale, din lucrurile sale cerești și dătătoare de viață. Tatăl iubește pe fiul și a dat toate. De ce? Pentru că și fiul a dat totul tatălui său, după cum zice el, Tatăl mă iubește pentru că emi dau viața. Unei astfel de ființe iubite, Dumnezeu tatăl putea să-i dea totul în mâini, tot ce privea mântuirea păcătoșilor, tot ce avea în vedere împlinirea tuturor sfaturilor Lui. În Fiul Său, Dumnezeu se descopere oamenilor punând toate în mâinile Lui. Nu este niciun alt mijloc pentru mântuire decât mâna Fiului, credința în El. În mâna Lui Mântuirea noastră este în mâna Domnului Isus. Desăvârșirea noastră este în mâna Domnului Isus. Fericirea noastră este în mâna Domnului Isus. Lumina cunoașterii noastre este în mâna Domnului Isus. Prezentul și viitorul nostru este în mâna Domnului Isus. Minunată și binecuvântată este mâna Lui. Cine și-a încredințat soarta în mâna Lui, nu are de ce să se mai teamă. În El, Domnul și Mântuitorul nostru, avem totul de plin. Tatăl iubește pe Fiul Expresia aceasta sfârșește mărturia lui Ioan despre Domnul Iisus și aici sfârșește și cunoașterea noastră. Dumnezeu fiind dragoste, îl cunoaștem numai în măsura în care cunoaștem dragostea. De aceea spune Sfântul Apostol Pavel, pentru ca având rădăcina și temelia pusă în dragoste, să puteți pricepe împreună cu toți Sfinții, care este lărgimea, lungimea, adâncimea și înălțimea și să cunoașteți dragostea lui Hristos care întrece orice cunoștință ca să ajungeți plini de toată plinătatea lui Dumnezeu. Adevărata cunoaștere înseamnă cunoașterea dragostei, dar pentru că dragostea întrece orice cunoștință, cunoașterea ei este descoperirea lui Dumnezeu. Dragostea a fost turnată în inimile noastre prin Duhul Sfânt. Scrie la romani 5 cu 5. Dragostea Tatălui față de Fiul este dragostea prezentă a Lui Dumnezeu și tocmai de aceea este dragostea Lui actuală și veșnică, pentru că Domnul Isus este din veșnicie alături de Dumnezeu Tatăl și din veșnicie iubit de Dumnezeu. Prin Domnul Isus, dragostea Lui Dumnezeu s-a coborât la noi, pentru că prin Fiul El ne-a dăruit totul, s-a dat pe Sine însuși. Iar el când s-a dezbrăcat de sine însuși, s-a dezbrăcat de firea lui curată și neprihenită, sfântă de firea lui dumnezeiască. Nouă când ne cere să ne dezbrăcăm de noi înșine, ne cere să ne dezbrăcăm de firea noastră păcătoasă, murdară, stricată, blestemată, care ne aduce numai chin și amărăciune. Dacă el a fost gata din dragoste pentru noi să se dezbrace pentru o vreme, de haina sa dumnezeiască de slava lui de creator, care nu-i făcea niciun rău, ci din potrivă îi aducea binecuvântarea și bucuria părtășii cu tatăl, de ce oare ne-ar fi greu nouă acum să ne dezbrăcăm de haina aceasta noastră veche păcătoasă, de toate împrejurările acestea care ne chinuiesc viața, sufletul, trupul și duhul nostru? Este numai orbirea lui Satan. Domnul Isus a putut să fie stăpân peste toate, pentru că s-a lepădat de toate. Noi nu putem să stăpânim multe stări de păcat din viața noastră și ne lăsăm stăpâniți de ele pentru că nu vrem să ne dezbrăcăm de concepțiile și părerile noastre despre viață. Nu vrem, cu alte cuvinte, să ne naștem din nou. Și dacă după nașterea din nou trăim multe experiențe din acestea triste, este pentru faptul că nu vrem, după ce ne-am născut din nou, să trăim după firea aceasta nouă prin Duhul Sfânt, ci de multe ori urmăm plăcerile și socotelile noastre sau niște învățături ale unei partide și din pricina aceasta că nu ne-am dezbrăcat de toate ale noastre și ale oamenilor, Dumnezeu nu ni le dă pe toate în mâini și ajungem să fim robul lucrurilor pe care trebuia să le stăpânim. De ce? Pentru că n-am urmat exemplul Domnului Sus dezbrăcându-ne de noi. Domnul Dumnezeu să ne ajute, iubiți ascultători, să înțelegem că toată pricina amărăcinilor pe care le gustăm în viața aceasta se datorează unui singur lucru și anume, nu vrem să trăim, lepădându-ne de noi după îndemnul Duhului Său Cel Sfânt. El să ne ajute să înțelegem și cu ocazia aceasta, cu ocazia încheierii acestui program să încheiem și o viață de a noastră de amărăciune, lepădându-ne de noi și trăind pentru el. Anunțăm aici încheierea programului I. 040 și 1, dorind ca binecuvântarea lui Dumnezeu să fie și să rămână peste noi de acum și toată veșnicia. Amin.